אז הערב הזה אנחנו ממשיכים ללמוד, מ, כמו שאמרנו, מספר ישעיהו הנביא. <אז> זהו כבר השיעור השביעי. מי היה בכל השיעורים? אנה, כמובן, את היית בכל השיעורים. אני מדבר על... שבדרך כלל... או, יפה מאוד, עדן גם הייתה. השיעורים בספר ישעיהו הנביא נותנים לנו פרספקטיבה מאוד חשובה על התוכנית של אלוהים באופן כללי. על ידי פרטים רבים כמו שאנחנו אה, זוכרים מהפסוק אה, שמנחה אותנו בלימוד אה, של המגילה ישעיהו אה, 28-10 שימו לב פרטי פרטים כי צו לצו, צו לצו, קו לקו, קו לקו, קו לקו זה עיר שם, זה עיר שם אתם מקבלים את כל התמונה חלקי הפאסל מתאחדים ואנחנו מצליחים לראות את מה שאלוהים רוצה לתת לנו. אלוהים רוצה, עושה את הדבר הזה מסיבה מאוד חשובה לאלוהים חשוב שאנחנו נלמד מדברו הדברים הם גלויים אבל צריך לחפש אותם צריך לטור אחרי מיני יולנדה גם הגיע ערב טוב יולנדה מה שלומך? מי שרוצה לשתות מים אגב בבקשה לקום ולצאת כי חם מאוד היום אז תשתו כמה שאתם צריכים היום אנחנו ממשיכים ללמוד מהפרק השישי בספר ישעיהו, מתחילים את הפרק השישי, אני כבר מעכשיו מבטיח לכם שאנחנו לא נסיים את הפרק השישי הערב, וגם לא בשבוע הבא. אז אנחנו מתחילים רק את הפרק השישי היום, בוא נזכור רק כרקע את מה שלמדנו בשיעורים הקודמים, שני השיעורים הקודמים אנחנו לא נלך להתחלה בפרק חמש, אתם זוכרים שלמדנו את משל הכרם? נכון? אה, השיר ענה לידידי שירת דודי לקרמו. איזה שיר זה היה? שיר שלמדנו ממנו הרבה. השיר הזה הוא על השירה של ישות שנקראת דודי, השירה שלו לקרם שלו. ידידי ודודי הם אותם ישות, הקרם הוא כמובן עם ישראל ממה שלמדנו. והנביא מדגיש שהוא שר את השיר הזה אה, אה, לידידו, לידידו, העם של אלוהים אמור להיות ידידו של אלוהים. אה, אנחנו נקרא עכשיו רק כדי שנזכור את מה שלמדנו, השיר ענה לידידי שירת דודי לקרמו, כרם היה לידידי בקרן בן שמן ויעסקהו ויסקלהו ויטעהו סורק, אלוהים נתן את המקסימום לעם שלו ואנחנו למדנו שגם אם העם קיבל את הטוב ביותר, בכל זאת העם החליט ללכת בדרך לא טובה. אנחנו למדנו בעצם שמבחינה טבעית, אם אנחנו עושים הכל כדי שצמחים יגדלו, רוב הסיכויים שהם יניבו פירות טובים. אבל למרות כל ההשקעה, הכרם של האלוהים, העם שלו הניב פירות באושים. אתם זוכרים את המילה הזאת? פירות רקובים? פירות רקובים, זאת הייתה אכזבה מאוד מאוד גדולה. השיעור הקודם אנחנו למדנו בעצם, אנחנו למדנו על הבאושים האלה בעצמם בחלק השני של השיעור של פרק חמש. אנחנו דיברנו על אלו מהעם שאינם מסוגלים, מסוגלים יותר להבחין בין טוב לרע, נכון? לא מסוגלים להבחין, אנחנו קראנו בישעיהו מפסוק 20, 5, מפסוק 20 עד 24, הוי, האומרים לרע טוב ולטוב רע, שמים חושך לאור ואור לחושך, שמים מר למתוק ומתוק למר. אנחנו ראינו שבעצם אנשים קוראים לרע טוב, ולטוב הם קוראים רע. ראינו עד כמה הדברים באמת אקטואלים לחיים שלנו היום במדינת ישראל. Uh, כמה דברים שהיום, שבעבר היו נחשבים לדברים רעים מאוד מאוד, היום נחשבים לדברים מקובלים ויותר טובים אפילו ממה שהיה פעם. הם קוראים לזה uh, חיים של נאורות מהמילה אור, ובעצם uh, זה לא נאורות אלא חושך מצרים, חושך גדול מאוד. Uh, אנחנו גילינו את הסיבה לתופעה הזאת שהייתה נמצאת בפסוק 24 למדנו על זה, לכן כאכול קש לשון אש וחשש להווה ירפה שורשם, השורש שלהם יהיה רקוב אתם שמתם לב, פירות ואושים, אוקיי, השורש שלהם יהיה רקוב, פרחם כאבק יעלה, למה? באדום כתוב למה כל זה קרה? כי מאסו את תורת אדוני צבאות ואת אמרת קדוש ישראל דיעצו ברגע שאנחנו עוזבים את דבר אלוהים אנחנו לא יכולים לעשות פירות טובים, אי אפשר, אי אפשר לעשות פירות טובים, בעצם אנחנו דוחים את מה שאלוהים רוצה לתת לנו. אז הבסיס לחיי אדם, מה שלמדנו, הוא דברו של אלוהים לאדם. כשאנחנו באמת נותנים את הכבוד לאלוהים, בציות מוחלט לדברו, אנחנו מוגנים, זה כמו הגנה, אנחנו מוגנים מההטעיות והרמאויות של השטן. אנשים שדוחים ואפילו לא מוכנים לדעת את דבר אדוני, וכמה אנשים כאלה אנחנו מכירים בחיים שלנו? Yeah. הרבה מאוד, נכון? הם ללא שורש, והעתיד שלהם זה בעבדון, אנחנו יודעים את זה, לכן הלב שלנו כואב. ואנחנו אומרים, אנחנו יודעים את זה, אנחנו יודעים שהעתיד שלהם הוא בעבדון. כל מי שיתייחס לאלוהים בכבוד ויעשה את מה שאלוהים אומר, הוא יחיה עם אלוהים לנצח. זה גם אנחנו יודעים. עכשיו עם הרקע הזה, בואו נפתח את הפרק השישי. אוקיי? זה היה רק רקע לשיעורים שעשינו עד עכשיו. פרק השישי, ישעיהו, פרק ו', פרק שש, פסוק אחד. הפרק הזה נפתח בהצהרה דרמטית מישעיהו, בשנת מות המלך עוזיהו ואראה את אדוני יושב על כיסא רם ונישא ושולב מלאים את ההיכל. בשנה שבה המלך עוזיהו מוצא את מותו הנביא רואה את אדוני לפחות זה מה שאנחנו קוראים פה בפסוק הזה. המושג הזה ואראה נותן לנו עדות מיד ראשונה למה שאדם רואה בקשר לדברים רוחניים שמוצגים לפניו אבל ביוזמה של אלוהים אתם שמים לב ישעיהו נלקח בחזון הוא נמצא בחזון שאלוהים רוצה להראות לו זה לא הייתה הפעם הראשונה תשימו לב גם בספר יחזקל, כתוב ויהי בשלושים שנה ברביעי בחפזה הפרק הראשון ביחזקאל פסוק ראשון ויהי בשלושים שנה ברביעי, ברביעי בחמישה לחודש ואני בתוך הגולה על נהר כבר נפתחו השמיים ואראה מראות אלוהים השמיים נפתחים ויחזקאל אה, אה, רואה מראות אלוהים אנחנו רואים את זה גם בדניאל פרק 10 גם עוד נביא של אלוהים כתוב ואני נשארתי לבדי ועוד פעם המילה הזאת ואראה ואראה את המראה הגדולה הזאת ולא נשאר בי כוח והודי נהפך עליי למשחית ולא עצרתי כוח תשימו לב שעד עכשיו בשתי הדוגמאות, דרך אגב יש עוד הרבה דוגמאות שאני לא הבאתי, אבל זה דוגמאות שמראות שישעיהו בעצם חווה משהו שמראה את הפעילות של אלוהים כשהוא מתגלה לפני אדם. בני אדם רואים, הם משתמשים בעיניים הפיזיות שלהם, אבל לאלוהים יש גם דרך להראות לנו דברים מבחינה רוחנית. חזון זה דבר שרואים בעיניים רוחניות, לא רק בעיניים רגילות. אנחנו רואים פה את הנביא, נביא ישעיהו, הוא לא אומר היכן הוא נמצא, אבל הוא מדבר על מה קורה במקום שהוא רואה. הוא רואה את אלוהים יושב על כיסא רם, איפה נמצא הכיסא הזה? בשיעור שלנו, בפסוק הזה, איפה הוא נמצא? בהיכל, נכון, שוליו מלאים את ההיכל. ישעיהו רואה חזון על ההיכל, מה זה היכל? טמפלו. נכון, כמו ש... בית המקדש, נכון, כמו שיולנדה אומרת. שמתם לב, אני הכנתי פה רולפור של מים. זה אהה? ה... אה, עם המיץ, עם תם. אוקיי, okay. בואו נמשיך. הנביאים של אלוהים מקבלים מידע על אלוהי ישראל, נכון? <coughs> מה דעתכם? אלוהים רוצה לגלות לנו או רוצה להחטיל מאיתנו? אוקיי, אחרי שאנחנו <coughs> קיבלנו הצעות לשתייה. Uh, מה דעתכם? אלוהים רוצה לגלות לנו? אנחנו רואים דרך הנביאים של אלוהים, שאלוהים לא רוצה להסתיר דבר הוא רוצה להראות לנו בעצם את הכל, והוא עושה את זה דרך הנביאים שלו וישעיהו מקבל חזון מה ישעיהו רואה? איך אנחנו יכולים להבין בעצם את, את מה שאנחנו קוראים ויראה את אדוני יושב על כיסא רם האם ישעיהו רואה את אלוהים? אוקיי okay. כאשר אה, אה, אה, משה ביקש מאלוהים להראות לו את כבודו, אלוהים סירב לבקשה שלו, אם תשימו לב, בשמות פרק שלושים ושלוש, פסוק שמונה עשר עד עשרים, כתוב, ויאמר הראני נא את כבודך, משה מבקש מאלוהים שיראה לו את הכבוד שלו, ואז אלוהים עונה ואומר לו, אני אעביר את כל טובי על פניך וקראתי בשם אדוני לפניך וכנותי את אשר אכון וריחמתי את אשר ארחם ואלוהים ממשיך ואומר לו ויאמר לא תוכל לראות את פניי כי לא יראני האדם וחי לפי מה שאלוהים אומר פה והוא מסרב למשה הוא אומר אתה לא יכול לראות את הפנים שלי כי מה יקרה לך אם תראה את הפנים שלי? אז תמות אתה לא יכול לראות את פניי אז מה בעצם רואה ישעיהו הוא ראה את אדוני יושב על כיסא רם והמראה שהוא ראה מילא את כל ההיכל ישעיהו נמצא בחזון בהיכל אדוני והוא רואה בעצם תמונה עדכנית של ההיכל ושל המטרה שלשמה ההיכל הזה הוקם המטרה היא אלוהי ישראל אבל תשימו לב שמשה בפסוקים האלה משה לא נמצא בחזון אוקיי זה לא חזון מה שאנחנו רואים פה בשמות שלושים ושלוש זה לא חזון, כאן זה קומוניקציה ישירה בין אלוהים למשה. הוא לא מראה לו מה שהוא, אלא הוא מדבר איתו. והוא אומר לו, אני לא יכול להראות לך את עצמי. תשימו לב, בעוד מקום בספר שמות, בפרק עשרים אנחנו רואים את המקרה שמשה ואהרון והילדים שלו ושבעים מזקני ישראל הם עולים על הר סיני כתוב פה בפסוק עשר ויראו את אלוהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לתואר ואת, ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו לא היה קשר ישיר בינו לבינם אתם שמים לב ויחזו את האלוהים מה, מה השורש של המילה ויחזו? חזון, חזון נכון, זו אותה מילה. הם חוזים את אלוהים, אבל הקשר שלהם איתו הוא לא קשר ישיר. עוד פעם, הם עכשיו בפסוקים האלה פה בשמות שלושים ושלוש רואים את אלוהים באותה הדרך שרואה אותו ישעיהו. חוזים את אלוהים, אבל לא רואים אותו בעצמו. מה? אנחנו נמשיך בסיפור עם משה שהוא ביקש מאלוהים אלוהים עונה לו ואומר לו בפסוק 21 בשמות 33 ויאמר אדוני אני עכשיו רוצה לתת לך הזדמנות אני רוצה לעשות חלק ממה שאתה ביקשת ויאמר אדוני הנה מקום איתי וניצבת על הצור, אתה עומד על הצור, על הסלע, והיה בעבור כבודי ושמתיך בנקרת הצור, אוקיי? אני שם אותך בתוך מקום שהוא בתוך הצור עצמו. נקרת הצור, ושחותי כפי עליך עד עוברי, והסירותי את כפי וראית את אחוריי ופניי לא יראו. מה אלוהים בעצם אה, עושה כאן? אוקיי? Okay, את כל הפרטים הטכניים האלה אנחנו נגלה במלכות אלוהים. אין לנו מספיק אינפורמציה. את זה אל תשאלי אותי, תשאלי אולי תקבלי את התשובה בחלום היום בלילה. כי אני לא יודע איך טכנית זה עבד. אנחנו מקבלים את האינפורמציה דרך הכתובים, ומבחינה טכנית אלוהים יכול לעשות הכל. מה שאנחנו קוראים פה, שאלוהים שם אותו בתוך נקרא של צור, והוא אומר שהוא שם את הכף שלו על, על הפנים שלו, עד שהוא יעבור, ואז כשהוא עובר אותו הוא מוציא את היד שלו, ומה משה רואה? רק את האחורה. של אלוהים אבל את הפנים של אלוהים הוא לא רואה. כי אם הוא היה רואה אותם, אלוהים יודע. אלוהים דואג למשה כמו לתינוק קטן. הוא נותן לו רק מה שהוא יכול לקבל. הוא לא עושה יותר ממה שמשה יכול לסחוב. אתם יודעים שזה ככה גם בחיים שלנו? אלוהים אף פעם לא שם אותנו במצב שזה יותר מדי בשבילנו. הוא תמיד יודע עד כמה אנחנו יכולים לקבל. והוא עושה את זה מתוך דאגה כדי שאנחנו נוכל להמשיך לשרת אותו ולהמשיך להיות ברכה בעולם הזה. אז מה שמשה רואה פה, גם פה, משה לא רואה חזון, אלא את החלק האחורי של הישות שהיא נקראת אלוהים, של אלוהי ישראל. מה זה ממש אומר? לא ברור, אבל מה שברור זה שאת הפנים של אלוהים לא ניתן לראות ולהישאר בחיים. בואו נחזור לחזון ישעיהו בפרק 6. התמונה בעצם העולה מול ישעיהו הוא של אלוהי ישראל היושב על כיסא, נכון? זה כתוב, וראה את אדוני יושב על כיסא רם ונישא. מה מסמל הכיסא הזה? דבר ראשון, הכיסא הזה מסמל מעמד של מי שיושב עליו, הוא מסמל אותו כמו מלך, אוקיי? מלך. ואיך אנחנו יודעים את זה? זה אדוני שיושב על כיסא מלכותו, הוא מלך מלכי המלכים. הכיסא של אלוהים מציין סמכות ושליטה מוחלטת, אוקיי? הוא דורש התייחסות מאיתנו בהתאם למעמד שלו. אם אתם הולכים לארמון של מלך, ורואים מלך בן אדם יושב על כיסא, איך אתם באים אליו ככה? לא, נכון? איך אתם באים למלך הזה? אתם באים ביראה, משתחררים, סליחה, לא משנה מה, אבל ביראה וכבוד. <עיר> אלוהים גם דורש התייחסות בהתאם לכן התיאור של ישעיהו מגיע לפני אלוהים? <עיר> אלוהים יושב על כיסא. עכשיו אנחנו יודעים מה היחס בין, בין ישעיהו לאלוהים, <עיר> נכון? אלוהים הוא המלך וככה ההתייחסות אליו צריכה להיות הוא מלך, אבל איזה מלך הוא מלך קדוש אנחנו נגיע לזה בפסוקים הבאים בפרק אבל בואו נראה את המוטיב הנוסף של הכיסא דרך אגב בתהילים 47 פסוק 9 תשימו לב מה כתוב תהילים 47-9 כתוב מלך אלוהים על גויים אלוהים ישב על כיסא קודשו Uh, בתהילים דוד יודע בדיוק מה המצב uh, ואיך הוא מתייחס לאלוהים, מי הוא המלך האמיתי, uh, כתוב שאלוהים הוא מלך על גויים והוא יושב על הכיסא שלו, כיסא הקדוש שלו. בואו נראה עכשיו איזה מוטיב נוסף יש לכיסא. רגע. הכיסא של אלוהים הוא כיסא צדקה, מהכיסא של אלוהים נובע הצדק המוחלט של אלוהים Uh, למה אנחנו מתייחסים לכיסא כמקום של צדקה? הכיסא הוא גם מקום שמשם המלך שופט. כשמביאים למלך uh, את הבעיות, את כל המקרים, המלך מהכיסא שלו יש לו את הסמכות כדי לפתור את הבעיה הזאת. ובעצם, מה יוצא מתוך הכיסא? אם זה כיסא שיושב עליו אלוהים, יוצא משם צדק. מה שצריך להיות, הצדק של אלוהים יוצא משם. אבל לצערנו הרב בעולם הזה, הרבה מלכים או שליטים הם גם השתמשו, אבל גם היום, משתמשים גם היום בכיסא שלהם, הכיסא של המשפט הם משתמשים בו לא כדי לעשות צדק, אלא כדי להוציא את הרשע שלהם, להוציא את הרע שלהם. הם משתמשים בכיסא כדי לפגוע באנשים אחרים. תשימו לב, בפסוק, במשלי אה, פרק 16, פסוק 12, כתוב, תועבת מלכים עשות רשע, כי בצדקה ייקון כיסא. אוקיי, אני רוצה להסביר לכם פה מה כתוב, אולי העברית קל, קל קל קצת קשה. כתוב, הדבר הנורא, מה זה תועבה? תועבה זה כל דבר שהוא קשור לחטא, דבר שהוא לא טוב, דבר שהוא אפשר להגיד לא טהור, הוא תועבה, ובעצם התועבה של מלך זה לעשות רע, אבל כתוב כי בצדקה הצדק הכיסא יעמוד, ייקון כיסא. הכיסא של מלך צריך להיות כיסא של צדקה. אני לא יודע אם אתם מכירים או שמעתם uh, את המקרה הזה בחדשות, אבל בטח את המנהיג הזה אתם מכירים. מי זה? מי זה המנהיג הזה? קוראים לו קים ג'ון גון, שליט צפון קוריאה. הוא נראה צעיר מאוד, נכון? הוא זה שירש את אבא שלו לפני כמה שנים. Uh, ירש את אבא שלו, והוא עכשיו uh, שליט בצפון קוריאה. אני לא יודע איזה חינוך הוא קיבל כשהוא היה ילד קטן, אבל היום הוא השליט שם. הוא יושב על הכיסא של המשפט. אני לא מזמן קראתי שהשליט הזה, קים ג'ונג און, הוא החליט להרוג את, להוציא להורג את שר ההגנה שלו. למה אתם חושבים הוא רצה להרוג אותו? בואו נשמע, בוא נשמע אתכם. מה הייתה הסיבה? שהוא החליט להוציא להורג את השר שלו, השר שלו ב... שר ההגנה. אתם לא יודעים, אז אני אספר לכם. השר הזה, כנראה שהוא היה מאוד עייף, הוא פעם אחת או אפילו פעמיים נרדם בזמן שהוא דיבר. היזהרו שאתם יושבים פה בדרשות שלכם, לא להירדם, הוא העז להירדם מתי שהוא דיבר, זהו, זהו, והוא כל כך התרגז שהוא החליט להרוג אותו. זה הצדק, זה צדק? מה אתם אומרים? לא. כמובן שלא, זה דבר נורא לא ואיום, אבל הוא משתמש בכוח שהוא קיבל כדי לעשות רע, כדי לפגוע באחרים. מהכיסא שלו לא יוצא צדק, מהכיסא שלו יוצאת תועבה, ואנחנו קראנו על זה בספר משלי... מהמלך הכי חכם שלמה. אגב, איך אתם חושבים הוא, הוא הוציא אותו להורג? אתם לא תאמינו. הוא הוציא אותו להורג על ידי ירי של טילים עליו, אוקיי? יש פה קריקטורה שהייתה בעיתון, כתוב נעשה קצת שמח. נעשה קצת שמח. הוא ירה עליו טילים, טילים נגד מטוסים. הייתם מאמינים? ככה אתם מוציאים להורג בן אדם שיורים עליו טיל נגד מטוסים? <מטוס> לא, לא מטוסים עם אנשים. הוא ירה עליו טילים נגד מטוסים. על הבן אדם הזה. אוקיי, אני לא יודע אם אתם הבנתם. גם לי, האמת היא שאני מבין אתכם, שקשה לכם להבין את מה שאני אומר, כי זה באמת אבסורד. <מטוס> הוא אה, אומר, אומר להם, לחיילים פה, הוא אומר להם, בואו נעשה קצת שמח. <מטוס> אה, לעשות רע זה לא בעיה. אנחנו קוראים במשלי, כמו שאמרנו, שש עשרה שתים עשרה תועבת מלכים עשות רשע אבל כי בצדקה יכון כיסא הכיסא של אלוהים הוא כיסא של צדק אלוהים לא נהנה מסבלם של אחרים הוא לא עושה דברים כדי לפגוע באחרים בכוונה מה שיוצא מתוך הכיסא של אלוהים זה תמיד צדק זה כיסא צדקה שימו לב מה, מה כתוב בירמיהו שלוש שבע עשרה בעת ההיא שימו לב מאוד מעניין אני ראיתי את זה והיה לי מאוד מעניין בעת ההיא יקראו לירושלים כיסא אדוני שמעתם פעם על שם כזה לירושלים? מעניין מעניין היה לי מעניין לקרוא את זה דבר אלוהים הוא מלא בדברים מעניינים <אז>, אז הדרך שאלוהים מביע את הצדקה של ירושלים תכף תראו יקראו לירושלים כיסא אדוני, ומה זה אמר? זה אומר שכל האנשים יגיעו לירושלים והם יפסיקו ללכת אחרי הלב הרע שלהם, הם יגיעו למקום של צדק. במקום אחר בישעיהו שלושים ושלוש פסוק שש כתוב גם בימים ההם תבשע יהודה וירושלים תשכון לבטח וזה אשר יקרא לה אדוני. איך אדוני יקרא לה? צדקנו. אלוהים יקרא לה צדקנו. אתם רואים את הקשר בין צדקה לכיסא אדוני? אתם שמים לב? בשם של ירושלים? ירושלים בדרך כלל בכתובים היא בעצם מתארת את העם של אלוהים. אתם יודעים מי אתם? אתם ירושלים. בשביל אלוהים אתם ירושלים. אתם זוכרים uh, את ישוע? שהוא אמר, אמר, עמד ואמר ירושלים ירושלים עד שאת סוכלת את הנביאים והורגת אותם כמה רציתי לקבץ אותך כמו תרנגולת שרוצה לשמור על האפרוחים <תאר> אז מי זרק אבנים על, ה, על הנביאים? <תאר> <תאר> <תאר> העיר לא זרקה, האנשים <תאר> וישוע מדבר על האנשים ואומר להם ירושלים, ירושלים אתם עשיתם את כל הדברים הרעים האלה אתם לא עשיתם דברים בצדק אבל כאן אנחנו אומרים ש... שיג... אנחנו רואים שיגיע יום שהאנשים כן התנהגו והם באמת הצדק שלהם יהיה באמת הכיסא של אלוהים כיסא אדוני ככה יקראו יקראו לירושלים כיסא אדוני יקראו ליולנדה כיסא אדוני יקראו לאן הכיסא אדוני הכיסא של אדוני זה הלב שלה מהלב של יולנדה מהלב של ורה מהלב של אברהם ושלי ושל כל מי שיהיה במלכות אלוהים יהיה רק צדקה, היא צדק וזה מה שייצא מהכיסא של אלוהים. מלכות אלוהים היא מלכות של צדק מלכות של ניקיון, של טוהר, של אמינות אתם יודעים מה? גם של רחמים אם אנחנו זוכרים את קים ג'ונג אום גם מלכות של רחמים ההפך הגמור מהמלכויות של העולם הזה. בדניאל פרק 7, בואו נלך לדניאל, אנחנו קוראים על משפט מיוחד שיוצא מהכיסא הזה. משפט בו כל אדם על פני האדמה, מה הוא מקבל? מקבל צדק. כל בן אדם מקבל צדק במשפט הזה. אנחנו הולכים לדניאל פרק 7, פסוקים 9 ו-10. דניאל אומר, הוא רואה את זה דרך אגב גם בחזון, אוקיי? זה חזון. רואה האיטי, כמו ישעיהו שהוא בעצמו גם ראה, רואה האיטי, והנה הועמדו כיסאות. עוד פעם מדובר פה על נביא שמסתכל ורואה כיסאות. הוא רואה הפעם הזה יותר מכיסא אחד, הוא רואה כיסאות. ועתיק יומין ישב. מי זה העתיק יומין? כמובן שזה אלוהים, אין שום ספק בכלל. עתיק יומין ישב, תראו איך הוא מתאר אותו. לבושו היה לבן כשלג ושיער ראשו כצמר נקי. וואו, איזה תיאור, אה? נכון, יפה. כיסאו, הכיסא שלו, היה כלשונות אש וגלגליו כאש דולקת. נהר אש נמשך ויצא מלפניו, אלף אלפים שירתו אותו. וריבו רבבות עומדים לפניו, מיליונים, מיליונים עומדים לפני הכיסא הזה. מה אתם חושבים שהמיליונים האלה יקבלו מהכיסא הזה? את הצדק של אלוהים. ואנחנו רואים שהם עומדים כולם לפני הצדק שלו. ובאדום אנחנו קוראים, בית הדין ישב וספרים נפתחו. איזה סצנה רואה פה דניאל? הוא רואה פה סצנה של בית משפט, נכון? כל האלמנטים של בית משפט, מה יש לנו כאן? יש לנו כאן את השופט, יש לנו את אלה שעומדים לפניו, נכון? ויש לנו כאן את העדויות, הספרים, הספרים נפתחו. בית הדין יושב והצדק, אפשר להגיד, יוצא לאור. שוקלים את כל העדויות ועל פי כל מה שאנחנו רואים זה מה שאתה תקבל, את הכי טוב מאלוהי ישראל. אתה תקבל לפי בדיוק מה שמגיע לך. למה? כי אלוהים הוא שופט צדק. לכן זה אלוהים שאני עובד, ואני שמח לעבוד את האלוהים הזה, מכיוון שאני יודע שזה אלוהים שהוא חנון ורחום, רב חסד ואמת. רב חסד ואמת. זה אלוהים שלנו. שהוא שומע אותנו עכשיו. והלב שלו שמח לדעת שאנחנו שומעים את הדברים שלו והוא יודע את המחשבות שהוא חושב עלינו איזה מחשבות הוא חושב עלינו? מחשבות לטובה ולא לרעה לתת לנו אחרית ותקווה זה האלוהים שאנחנו עובדים אותו גם הנביא ישעיהו וגם הנביא דניאל הם באים בחזון לפני הכיסא של אלוהים שניהם בן אדם שעומד למות, בן אדם חוטא, כמו דניאל וישעיהו, שניהם אנשים חוטאים. הם עומדים ורואים את הכיסא המשפט של אלוהים. זה מראה מדהים, והמראה הזה מתרחש כמובן בשמיים. בית הדין ישב וספרים נפתחו. אנחנו רואים, אם אתם תשימו לב, אנחנו לא נלמד עכשיו את כל הפרק, כמובן, פרק שבע, ודניאל. אבל אם אתם תקראו את הפרק הזה, אתם תראו שהתיאור של המשפט בשמיים קורה בזמן מאוד מיוחד. זה קורה בזמן שהקרן הקטנה, אם אתם יודעים על מה אני מדבר, אתם זוכרים שאנחנו דיברנו על הקרן הקטנה, שהיא בעצם כוח רוחני מאוד גדול בעולם, שיוצא נגד אלוהים, הקרן הזאת היא המלכות האנושית האחרונה. זה היום שאנחנו חיים בו עכשיו, אחים ואחיות יקרים, באמת, לפי כל העדויות מההיסטוריה, אנחנו נמצאים עכשיו במלכות שיצאה מרומא, המלכות שיצאה מהרגליים של הפסל, אתם זוכרים את הפסל בדניאל פרק ב'? מהמלכות הזאת, מארומא, יצאו כפות הרגליים, שזאת מלכות חלוקה. זה הזמן שאנחנו חיים היום. אז הספרים נפתחים בזמן שהקרן הזאת, שהמלכות האנושית הזאת, תהיה בעולם לפני שמגיע אה, המשיח, שהוא המלכות האחרונה. המלכות האחרונה, וכמה זמן המלכות הזאת תימשך? <עוד> לעולם, נכון. אבל בכל הזמן הזה, לפני, בזמן הזה, הפעילות של הקרן הזאת לא נעלמת מאלוהים. הפעילות שלה נרשמת ליום המשפט הסופי של הקרן. בדניאל 7 13 כתוב: רואה הייתי בחזיונות לילה, תשימו לב איזה תיאור מדהים. רואה הייתי בחזיונות לילה, והנה עם ענני השמיים בא אחד הדומה לבן אדם. אין לכם ספק על מי מדובר. אין לכם שום ספק.